ויקרא, פרק כ"א. ויאמר אדוני אל משה, אמור אל הכהנים בני אהרן, ואמרתה עליהם, לנפש לא יטמא בעמיו, כי אם לשארו הקרוב אליו, לאמו ולאביו, ולבנו ולביתו, ולאחיו, ולאחותו הבטולה הקרובה אליו, אשר לא הייתה לאיש, לה יטמא.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 לחם אלוהב מקודשי הקודשים, ומן הקודשים יאכל, אך אל הפרוחת לא יבוא, ואל המזבח לא ייגש, כי מומבו, בו, ולא יחלל את מקדשי, כי אני אדוני מקדשם. וידבר משה אל אהרון ואל בניו, ואל כל בני ישראל.